Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés. Jó estét kívánok! A Globrádio zené és irodalmi műsorának mikrofonjánál Szegő János köszönti önöket. Ebben a műsorban már megszokhatták, hogy hétről hétre egy írót vagy egy költőt mutatunk be, aki felolvassa friss szövegeit és megmutatja nekünk azokat a zenéket, amelyek élete vagy pálya szempontjából meghatározóak voltak a számára. Mai vendégünk Sopotnik Zoltán költő. Szerbu Zoli, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia János, üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Esetben talán nem triviális a KIH-tól a pálya kezdéstől indulni, ugyanis relatíve viszonylag későn a publikálni, ahhoz képest, hogy a fiatal költők Magyarországon egyre fiatalabban kezdenek el publikálni. Ugye 98-ban publikáltál először, akkor 24 éves voltál, első kötetet pedig 2003-as, és sokaknak többek között nekem is a 2000-es évek közepén lettél igazán látható, akkor rajzolódtál ki. Mi van a legelső időszak Sopotnik költészetével? Mennyire tényleg késői ez a pálya és Mennyire látott te másképpen ezt az első időszakot? Hát a a korai Sopotnik költészet, az, az körülbelül ö, nagyjából nem, nem létezett az első, első könyv, a könyvem a krokodil megjelenéség, tehát nagyjából ilyen tíz évig voltam ilyen próbálkozó, csak nem, nem tudtam leírni azt, amit, amit szerettem volna. Én azt szoktam mondani, hogy utasi József epigon voltam, tehát én nagyon egyszerű verseket írtam, és ugye hiányzott belőlük az utasi zsenialitása is, egy következő két gyakorlatilag profi módon mert most válaszoltál, hogy kik azok a költők, akik hatottak rád, és egy olyan nevet mondtál, amelyről manapság kevés szó esik, azt gondolom Utasi József néhány évvel, mint költő eléggé, úgy ki, kitűnt, kihalt a magyar irodalomból valahogy, nekem legalábbis az az érzésem. Igen, neki volt talán egy ilyen, ugye ránk is értelmezhető, mint, mint ugye a posztmodern költészeti csoport, ugye annak idején telepcsoport, csoport. Ugye ezt én rám vettem, hogy volt egy ilyen, egy, egy ilyen két sorosa. Azt hiszem, hogy, hogy az utasi józsef van, hogy, hogy Tócsára néző rossz hotelnek vagytok ti lakói Tehát, hogy azt gondolom, hogy egyébként ez zseniális költő volt, de utána az utasi. József, Józsefvel való megismerkedés után olvastam a Fodorákost, Bíró Józsefet, és ut utána egy csomó mást. Majd, ugye a 90-es évek elején, amikor, hát én, én, én körülbelül tíz évig így abba hagytam az irodalomra való figyelést, hogy egyáltalán az irodalomra való foglalkozást, és utána pedig elkezdtem uh, meg kortársokat olvasni, tehát ugye a Perkisztriántól egészen a téreig a kukarejtól a garaciig, és én nagyjából ez, ez volt az én irodalmi szocializáció. Ez egy ö, erősen ilyen autodidakta szocializációnak tűnik, hogy fogtad magad és végigolvastad ezeket a költőket a és folyóiratokat. Én és... abszolút folyiratokból uh, építkeztem annak idején, tehát úgy nekem rengeteg holmi alföld jelenkor. Uh, hát szerintem egy ilyen, ilyen tíz éves uh, már korszakok így megvoltak ezekből, ezekből az újságokból, és innen, innen próbáltam építkezni, és itt találtam rám, úgy amikor ezeket olvastam, hogyha, mondta, hogyha mondhatnám úgy a saját nyelvemre, tehát itt találtam meg, amikor ezeket még hozzáolvastam az utasi, meg a nem tudom még egy csomó Költőírónak a, a műveihez, és ebből lett. És aztán, eljött az a pillanat, amikor vagyok. te is elkezdtél már küldeni verseket folyiratoknak, és azok is hozták a te verseidet onnantól kezdve. Abszolút, akkor, akkor még nem volt ugye, e-mailnek semmit, tehát ez, ugye szigorúan Erika írógépben e, dolgoztam, és akkor ugye küldözgettem minden felé a verseny, abszolút nem szűrtem, mert úgy nem is értettem, vagy nem tudtam, hogy hogy, hogy rétegződik az egész kulturális... Ja, városi verset, ahol mintha... Hát abszolút, és akkor mindenhová ugye küldözgettem, és akkor, és akkor jöttek a sikerek, vagy éppen nem, tehát hol, hol azt mondták, hogy akkor köszönjük, ez, ez még nem... És akkor ebből jött aztán, hogy, hogy akkor el, elkezdtem publikálni. És, és Az, hogy lira, az, az rögtön evidens volt. Tehát a próza, az epika az téged. miközben a verseidnek nagyon sokszor mély történetszerűségei, meg mint hogy egy történetnek különböző vénái lennének benne, de hogy az epika külön nem érdekelt akkor ezek szerint. Abszolút nem. Tehát, hogy én. Tehát, hogy minden versem történetszerű, de nem. De nem tudom ezt, a, hogy ezt a prózás vagy ezt a prózást nyelvet felvenni elsajátítani. Amit most írok próza, az is abszolút a lírai próza. Meg, meg van, de van, mert később megbeszélünk, egy hibrid köteted, is, amiben a vers, meg az epika nagyon izgalmasan kapcsolódik össze, de akkor most vagyunk azon a ponton, amikor az első versedet, az angyalnyomot meghalhatjuk, meghallgatjuk a felolvasásodban. nyom. Itt tegnap lezóant egy angyal. Épp, hogy látszik a nyoma, de csak a fáradt szemnek. Csak épp, hogy annak, akinek van hite hozzá elég. A fák befondnák a helyét beszélő ágaikkal, a cigány gettóban azt mondják, legyen zarándok hely. Legyen előtte egyszerű kis fabódé, áruljak kettárgyakat azoknak, akik angyalhely nézőbe jönnek. Hozzak szentelt vizet a templomból. De egy, hűlt, de egy angyal hült helyére, tényleg? Mondd meg, mit évő legyek? Az angyalnyom milyen irányba tudja elvinni a környéket? Milyen mondatokat súg ezután a föld? És a rókán, aki mindig itt csámborog a háznál, kinek a rókája lesz? Holnaptól már biztos nem az enyém. Mise után mindig más formája van, már mint a nyomnak. Sopotnik Zoltán költővel folytatjuk a belső, a belső közlés mai adását. Az előbb az ő választásában hallottuk a cohen a Remembering című számot, én pedig láthatom is, hogy Zoli különböző végtagjai a ritmust különböző módon reprodukálták a rádió és a tévé közti ontológiai különbség. Folytassuk a telepcsoportnál, amelyre az előbb egy fél mondattal utaltál. Ugye ez egy 2005 és 2009 között működő online versblog volt, illetve költőszeti műhely a telepcsoport amely 11 fiatal magyar költőt tömörített, és amelyben te voltál a dohájány, a legidősebb, a 74-es születéseddel, és ez a félgenerációs vetemedés érdekes módon téged nem a Per Krisztián nemzedékébe sorolt, amelynek egyik másik tagja Póz Zoltán, vagy például a nemrég elhunyt ére János, hanem Kruszowski Pollág, és ebbe a körbe szocializálottál, vagy tűntél ki egy kicsit. a Mából mit mi maradt meg neked a telebből, és mi az, amit innen tanultál? Mert ez egy olyan közeg volt, ahol már nem csak magadnak írtál, hanem gondolom, itt akkor nagyon fontos volt a rögtön visszajelzés is. Én annyira a visszajelzésekben nem vettem részt, vagy nagyon kis részben. Nekem a, a telepcsoport az inkább egy ilyen, úgy, úgy mondom, közös lírai identitás vagy ízlés kérdése volt. Tehát én nem azt helyezem a fókuszban, mint amit mondanak, hogy ez a nem tudom netes lírának egyfajta uh, csoportja volt, hanem én a közös ízlést gondolom a, a, az indítónak ebben az egész a csoportnak a létezésében, és én nagyon sokat tanultam annak idején, annak idején tőlük, hogy ők, hogy elemeznek szövegeket, hogy én én hogy álljak a szövegekhez egyáltalán. Nyilván nekem megvolt erre a, a koncepcióm, de figyeltem őket, és inkább ők voltak azok, akik, akik elemeztek, tehát ők, ők voltak, akik többet ö, elemezték ki a verseket. Én, én, mint egy ilyen, hát egy ilyen vámpír így meghúzódtam a sarokba, és figyeltem őket. És hogy repült ebben, Mert ugye az egyik Kovásza ennek a közegnek az a sárvári diák költő találkozó, volt egy másik az elte bölcsészkar, hogy te hogy, hogy kerültél be ebbe a csapatba, mint bácsi? Hát én, engem a Pollák Péter be, és, és ő mutatott be annak idején a Kusovszkinak, a Dunajcsik Mátyásnak, és akkor utána megszavazták, hogy lehetek-e én teleptag, tehát, hogy így ugye nem hivatalosan, de így kértem a felvételemet, tehát ilyen hatalmas idézőjelek között, és akkor azt mondták, hogy Oké, okay, megnézték, az jöhet, és akkor innentől lett több mint tele. És ez egy ilyen láthatósági mellén is volt akkor rajtatok. Tehát tudom, hogy nekem is fiatal kritikusként ez egy ilyen külön kitűnő valami dolog volt, a kitűnő telep, de hogy volt, aztán De le akartatok vetni is ezt a mellényt, most ennél a metaforánál maradva, és utána még évekkel éveken később is még mindenki jött ezzel a telepezésre, Én most azért mertem előhozni, most már olyan sok idő eltelt, a telep megszűnése óta gyakorlatilag tíz év, hogy most már némi távolságból lehet erről a telepességről beszélni. Hát nyilván ugye mindenkit meghatározott akkor a telep, és amikor, tehát ahogy az általában szerintem lenni szokott egy idő után, mindenki más utakon kezd el járni esetleg, vagy már az azt gondolod, hogy, hogy eleged van ebből, hogy akkor ugye mindig Ugye, ugye közösen is mindenki azt mondja, hogy ezek a telepesek azt is mondták, hogy új érzékenyek, ami ugye nekem nagyon tetszett annak idején, mert ugye azt is mondták, hogy milyen depressziósak vagyunk, stb. Tehát, hogy egy kicsit más hagyományokkal játszottunk el, mint a posztmodernek az az ága, tehát mi nem játszottunk szerepeket, stb. Nem voltunk játékosat, vagyis játékosak voltunk, csak máshogyan, tehát nyelvi szinten, és, és nem úgy, mint például a sárkányfűvesek. Igen, meg az Avantgárdot máshonnan próbáltatok meg vissza visszacsempészni, vagy újraéleszteni Az avangárdnak nagyon különböző hagyományait néztétek meg, vagy te magad is hoztad vissza. Igen, én azt gondolom, hogy, hogy egy kicsit más hagyományokhoz nyúltunk hozzá, és, és azokat erősítettük fel. Szerintem lehet, hogy ez nagy képűség, de például az, hogy a, a Marnó recepció jobban épült abban az időszakban, azt szerintem nekünk is köszönhető, bár hát, hogy a János nem értene, vele egyet, de szerintem en, tehát ebben nagy, nagy részünk volt, hogy ugye a Ferenc, a Marnó, a Gál Ferenc, aki egy ilyen rejtőzködő ember volt. Akkor is egy kicsit mi hoztuk a Meg én emlékszem Sziglégeten egy, egy, egy sziveri felolvasásodra, egy egész eksztatikus bábel felolvasásodra, egy sziglégeti jaktáborba, vagyott, ott meg a sziverit is nagyon közel tudtad hozni, azt hiszem, akkor például. Igen, ugye a sziverinél az volt a, a jó, hogy azt is a Pollák Péter mutatta meg nekem, annak idején egy ilyen válogatott kötetet, én nagyon sokáig barátkoztam a Sziveri olyan két-három évig, és akkor majd volt egy ilyen szlampoetris jakosest, és akkor én úgy gondoltam, hogy nem az én bes, mert fogom olvasni, akkor a szíverének a bábejét ugye fogom előadni az elefánttal, mint ilyen Spoken world dologgal, és még emlékszem, hogy a, ugye a Mátyás a Dunajcsik még mondta is, hogy hát ezt nem lehet megcsinálni, ez, ez, ez nem, nem. És akkor hál' Istennek sikerült, és akkor ezután jött hozzám azt, a Gabor Ádám volt a jakánök, és másnap odajött, és akkor és mondja nekem, hogy igazából kérdezte, hogy tudotta, -e, hogy mit csináltál? És mondom, hogy nem, mit. És akkor azt mondta, hogy innentől van töké az irodalomnak. Tehát, hogy, és az nekem nagyon jól esett. Most viszont a saját versedet fogod felolvasti áron az angyalhullás. Jön Sopotnik Zoltántól. hullás. Potyognak az angyalok, hogy a földre, vagy a földbe Vajon ki tudná megmondani? Az biztos, hogy a templom, a park és a házunk háromszögében. Az első lezúant tandja erős nyomot hagyott. Építettem is, ahogy a cigány gettóban javasolták egy kis fabódét, ahol kegytárgyakat árulok. És hoztam még szentelt vizet. Nem is tudom miért. A többi angyal szinte nem is hagy nyomot. De minden nap leesik pár az égből, aztán eltűnik, mintha nagyon hamar elfelejtenék. Az erkéről nézem, és nagyon félek, hogy itt csak én látom, csak én tudom, hogy van a potyogás. Plusz a cigányok a nehéz viskóikban. Ők azt mondják, régen már láttak ilyet, de nem vették komolyan. Irigylem őket. Idegenek jönnek, ők is látják a hullást, vagyis inkább érzik. Közös fényképet szeretnének az egyik leesettel, egy kis darabkát belőle, legalább az auráját felfogni kicsi üvegcsébe. Angyal hullákat akarnak vigaszként látni. Valamiért. Dead. Saturday's the festival, Friday's a gym. Dye your hair, yellow and raise your hip. Follow me, the beauty's on Dry Creek Pro. I got the wear the head that I've done so. Whoa. <gasps> Sopotnik Zoltánnal folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. Az előbb az ő választásában hallottuk Tom Waits Telefon Call from Istanbul című dalát. A mostani meg az előző zene előtt is egy-egy angyalos versedet hallottuk. Talán ebből a két versetből is kitapintható, hogy milyen erősen motivikusak a verseid. Nagyobb szerkezetekben is szerkesztettek, egy idézeteddel szólva meglátni a részletekben a lényegtelen dolgokat és lényegessé rakni össze őket. Egy-egy koncept vagy, vagy köré szerveződnek a köteteid. Ez a kezdetektől így volt, vagy ez idővel találtad meg azt a szerkezetet, ahol a kisebb és nagyobb egységek kölcsönösen, körkörösen építik fel egymást? Az első kötetem a Krokodilban, ugye, ami a Kortás műkiadónál jelent meg, ott még nem volt ennyire jellemző, de már valami hasonlót elkezdtem. Aztán utána jött az őszinteség közep, és ott már tudatosabban szerkeztettem a, a könyveket, és a futóalbumnál lett ez ugye teljesen egy ilyen profi koncept kötet. Ugye talán itt, amit kérdeztél a, a prózai írásról, hogy, hogy nekem ilyen nagyon történet alapú a versenyém, és, és azt gondolom, hogy nem, nem tudnék, vagy nem feltétlenül tudnék regényt írni, de azért ott dolgozik bennem a regényíró, és, a, és én ezt így oldom meg, hogy akkor egy ilyen koncept köteteket Készítek, hogy legalábbis ez jön ki a kezem alól, ami nem mindig tudatos, és, és itt próbálom ezt, ezt az egészet egy kicsit ilyen regényszerűvé tenni. Tehát te nagyon érdekel a regény műfaja, vagy a történet elsődésnek ez a műfaja, de én ezt nem, nem tudom összefüggően. Igen, mert a nyelv mindent megelőz nálad valahogy, a nyelvi zavar, vagy a nyelvi idegenség, vagy az a nyelvi több színűség, több barcsúság, ami minden mondatodat uh, gyal, gyanúsá, izgalmassá, különlegesét teszi, ugyanakkor meg tényleg szilánkszerűen, vagy cserépszerűen tényleg, mintha egy-egy regény lenne széttörve ezekbe a könyvekbe, különösen a futóalbumba, vagy a saját Perzsába is. Ilyen egyik kedves ismerősöm mondta, hogy én, hogy én uh, olyan olyan képességgel vagyok megáldott, szerintem a, ugye szerint a dadogásom okán, hogy én mindent egy kicsit máshogy látok a környező világból. És hogy én, ő úgy fogalmazta meg, hogy én, én mindent versben gondolok el, én azt mondanám, hogy inkább mindent, vagy hajlamos vagyok nagyon sok mindent metaforában elgondolni, és az a metaforikusság érhető, hogy tetten a, a szövegeimen és Én nagyon sokszor ezeket a metaforaidat magad leplezed le, tehát nagyon sokszor azzal teremtesz metaforákat, hogy a metaforának az átvitt jelentését idehozod el, tehát valahogyan ezzel is nagyon sokszor játszol, hogy a metaforákat is hol föllövöd, hol kilövöd, vagy valami picit megfordítod. Igen, szeretek ezzel játszani, bár nem, ugye nem mindig tudatos, de ez ugye, ez a fajta beszél, hogy most akkor a, most a Ugye a költőjén vagy egy felettesén beszél, vagy, vagy akkor a vers írja magát, vagy nem, vagy nem írja, vagy Isten írja helyettem, vagy például, vagy ám mondjuk több szólamban igazít rajta valaki, akit nem tudjuk, hogy kicsoda, és hogy ezzel való játékok jelennek meg a versekben. A nyilvánvaló, hogy a konceptuális líra, meg az iklet líra nem zárja ki feltétlenül egymást, csak mégis egy picit más. Dolgokat rendelünk, azt hiszem egy koncept kötet elkészítéséhez, mint azt a romantikus teremtő esztétikát, amikor az embernek belobban is, hú. Tehát, hogy nálad ez a két dolog hogyan jön össze? Tehát, hogy van egy maga, amit elkezdesz írni, van egy téma, és utána azt itt szisztematikusan körüljárod, kibontod, érzed, hogy még oda hiányzik egy elem, akkor azt próbálod megberakni, hogy minél teljesebb legyen a tabló, vagy ennél ez egy sokkal rabszolikusabb műveletsor. Abszolút rabszolikus, tehát nem, ugye, amikor az ember leír, vagy leül írni mondjuk verset, akkor nem, nem azon gondolkozik, hogy most ez majd egy kötet lesz, ez most hogy fog összeállni egy kerek egészen, hogy elkezdesz verseket írni, és, úgy, és mondjuk jobb esetben a harmadik, negyediknél rájön az ember, hogy akkor ez be lehetne mondjuk egy nagyobb egységben beilleszteni, és akkor már valahogy, ezt még én sem tudom pontosan, elkezd a nyelv afelé működni. Tehát, és itt jön be, hogy hogy ez mennyire tudatos vagy nem, tehát, és, és én erre szoktam mondjuk a versekben reflektálni, hogy ez nem biztos, hogy mindig én irányítok, és, és ennek az izgalma is ott van a, ve a versekben. Ugye például a futóalbumnál van, az, ugye, ugye azt szokták mondani, hogy úgy írtam verseket, hogy annak idején ugye ezeket na ugye nagyon sokat, hogyha valaki fut, tehát hogy megtorpan, ilyen rövidis. Ilyen hosszú vízmusa, mondatot, igen. És hogy, De nek, hogy nekem semmiféle koncepció nem volt erre. Ezt utána én olvastam a kritikákból, és nagyon örültem neki, hogy akkor azt gondolják, hogy ennyire tudatos. Én is befutottam Ezt... ennek a toposzába, az az igazság. Most viszont nézzük meg a Vészerdő című versedet, az a következő vers, amit Sopotnik Zoltán, a felolvas a belső közlés megadásában. Vészerdő. Vészerdőben minden állatot mondatokkal letetnek. Az erdész havonta egyszer hozza a városból a kidobott vagy halott mondatokat. Szétszórja. Szépen híznak az állatok a mondatoktól. Erősödnek. Vészerdőben minden ösvénynek saját törvényei vannak. Akár egy elszigetelt északi falunak. A cigánygettónak nem messze a házunktól. Akár egy titkos kórháznak a parkban nem messze a házattól. Szoktál oda járni, tudom. Eltévedt állatok lábát teszed simba az alaksorban. Sebeiket tisztítod, kötözöd. Én is átmennék a cigányokhoz, de valami visszatart. Nincsenek pontos mondatai merre. Törött nyelvem akár az eltévedt állatok lába. Persze te mosajogsz ezen, mikor egyiküket az erdőszélre visszakíséred. Hány állatot vittél már vissza, mond? És hány volt olyan, akit rontott tösvényre kísértél? Tudtál-e róla? Értette-e? Vészerdőben illik pontosan fogalmazni: véren jársz, ha tévedsz. Kötelező. Szeretem, ha a mérle, Illeg azért az itt is Ha sós, ha sányú, ha édes A hétköznapi apokalipszis Szeretem, ha pontos az óra Ha kialszanak a fények Ha a Duna alatt szalad a metró És a metrón rohan velem az élet de a rendőr ideges néha Mert célté leszthet a tölték Fel kell a naps nyugszik Valakit megkerült megint a törvény Fér a kocsiba a bútól A füvet, a fát a bokró. Nem állnak soha félre az útból Nem lehet egyedül itten Törpék talpig aranyban A vámpírok a fáradt teréket áthajtják Párizson lassan a elengedik az, újjak a halál a nyarhoz, gyűlik a tömeg a téren, hogy méltó legyen a kaland a fajhoz. Jönnek a jelek az égből Haló a nevem butha Szidhárta a földcint négyből Szeretem, ha ufók repülnek, És a nőt a hatás alatt álló Szaladok, ha csönget a postás Hajna zünnek, Válkom az zászlót! A műsztárs című száma után Sopotnik Zoltán költővel folytatjuk a beszélgetést a belső közlés mai adásában. A mikrofonnál legjobb tudomásom szerint továbbra is Szegő Jánost hallják. Az enékről majd az adás végén fogunk beszélgetni. Most egy kicsit beszélünk az őszintességről, már csak azért is, mert ugye a második kötetednek azt az erős címet, hogy az őszintesség közepe. És az őszintesség meg a költészet mindig nagyon izgalmas viszonyban van egymással, és automatikusan a szubjektivitást is oda, hol kötjük hozzá, hogy vajon az, aki beszél, mennyire azonos azzal, aki te magad vagy, és hogy mennyire mond igazat, vagy nem mond igazat. Szóval számodra az őszintesség a költészetben mit, mit jelent? Egy feladat, egy kihívás, egy lehetőség, vagy mit jelentett, mit jelent? Inkább így kérdezném. Hát az őszintesség most már egy évek múltán azt gondolom, hogy leginkább egy ilyen nyelvi probléma. Tehát én legalábbis annak tekintem, mert aki ugye nagyon őszinte az, az ugye a dilettás. Tehát, hogyha mondjuk, hogyha úgy nézzük, hogy Aki nem vagy nem stilizálja Aki nem tudja struktúrálni, és nem, és nem tudja stilizálni, nem tud vele játszani, hogy akkor mi az őszinteség. És annak ide ezt is sokan, ugye ezt is félreértették nálam, hogy ugye, sokan azonosítottak a, a lirai énne, hogy ezeket én mondom. Ugye ennek egy része volt igaz, de inkább az egy ilyen játék volt azzal, hogy hogyan lehet úgy bekerülni mondjuk egy, egy irodalmi egy irányalmi térbe, hogy, hogy úgy kerülsz be, hogy mindjárt elkezded lebontani uh -huh. ezt az egészet, és ezzel, ezzel próbáltam én já, játszani, így az irónia felől gondolva el az egészet, hogy akkor egy kicsit így, így az ember így berúgja az ajtót, de mégsem, és akkor e, hogy is van ez, tehát hogy, hogy jelenik meg ez nyelvileg, a versben, stb. Tehát, hogy, tehát, hogy milyen körítései van el, ha van ennek milyen narratívába tud beéleszkedni például, hogy, hogy, hogy te azt mondod, hogy hú, te nagyon őszinte vagy, ugye nyilván ez, ez nem igaz, hanem ez egy ilyen egyfajta játék, egy ilyen politikai játék. Viszont volt. nagyon komoly játék és én a te pseudo-identitásaidat mire nagyjából megszoktam, vagy elkezdtem érteni, aztán szembesültem azzal, hogy a saját Perzsa című kötetednek, viszont nagyon komoly önéletrajzi mérétegei tétjei vannak, ha jól tudom. Igen, abszolút. Tehát, uh, nem tudom, erről mondanál-e néhány mondatot. Hát ott már ugye a futóalbumnál elkezdődött. Ugye nekem volt egy ikertestvérem, aki meghalt, és, és nekem volt egy ilyen... Uh, hát nem is tudom, Ugye ez egy hatalmas trauma. Ugye trauma volt, és, és uh, hát ő egy perccel előbb született mint én, és akkor volt egy ilyen betegség, nem, nem lakott velünk, tehát ő egy ilyen intézetben volt, és én nem látogattam nagyon sokáig, tehát így nem bírtam így ránézni, mert úgy ez a tükör, hát a furikát hozta be nekem, úgy egyből, mintha magamat látnám, és ebből volt aztán nekem egy ilyen, hát, egy ilyen trauma, ami ebből keletkezett, és ezt próbáltam szétírni. De ez már megjelent az őszintes közepének a, a végén, és akkor ott a futóalbumnál és, és a saját Perzsánál ez kitaláltatott. Igen, a nagyobb hangsúlyt kapott, abszolút. vagy jobban láthatóvá vált, legalábbis igen, az én számomra. Igen, igen, abszolút, ez egy ilyen abszolút személyes szám volt, és ezt próbáltam úgy szétírni, ugye a futóalbumnál nagyon eltávolítottam, és a saját Perzsánál pedig meg, megpróbáltam ugye ezt az őszintesség szintjén ezt abszolút olyan hangon elmondani, ami én vagyok, és egy kicsit úgy írni szét a, ezt az egész problematikát. És milyen furcsa, hogy a tükör itt megint lehet. nem csak egy metafora, meg a költészetnek az egyik legősibb allegóriája, hanem egy konkrét valami is tud lenni egy eniker ügyben, vagy egy eniker világban a tükör megléte, nem megléte meg az, hogy milyen közel vagy távol megy az ember ehhez a tükörhöz. És a terekről, meg az atmoszféráról szeretni még egy picit beszélni, mert most a felolvasott verseidnek, és nagyon erős az a kettős szerkesztettsége, hogy van ez a valóságos, szinte szocióvalóságos világ, és ugyanakkor e fölé meg föl van komponálva egy angyalokkal teli ég, akik néha még alacsonyan szállnak és potyognak is, tehát ennek a kettőssége nagyon izgalmas eb ebben a mostani ciklusodban is. Hm. Ezt, igen, ezt a fotóalbumnál ugye csináltam meg legelőször, ezt a fajta több szólamúságot, vagy nem tudom, hogy akkor ugye vannak ezek a terek, mint a, ugye a park, meg nem tudom, vagy a lakások, ami igen. abszolút az a szociális, vagy szociótér, és akkor e, e, ezt próbáltam egy kicsit megemelni, hogy vagy, vagy e fölé, ugye tényleg ahogy te mondtad, elkomponálni valami, valami történetet, ami ugye belőlem indul ki, aztán pedig, pedig nem tudom, hogy hová tart igazából egy ilyen, ilyen metafizikus, vagy, ahogy sokszor mondták a futóalbumnál főleg, hogy én nem vagyok egy metafizikus költő, én, én meg azt gondolom, hogy hát ez a metafizika. Tehát, tehát, hogy, tehát, igen, hogy csak először, mint a dekonstruálni kéne a metafizikát és utána lehetne. Az ellenpontok mindenkinek nagyon fontosak. Most egy ellenpont lesz a következő versed, és utána meg egy újabb szám. Misét nem. Egy ágyon fekszel a park szélén, a közeli öreg otthonból toltak a templom mellé, aminek pincéjében állatkórház működik. Egy szemű ápoló az olvasóddal köti össze az infúziót. Ez olyan speciális dolog, mosolyogja szét az arcod. Fiatal nő vagy, nem is érti senki, miért éppen öreg otthonból toltak ide, és minek. Te érted volna? Volt választásod egyáltalán? Azt azért mindketten tudjuk, hogy reggelre öreg férfi leszel. Fekete kutya, vagy az, aminek a kávétól homályos első sétáló látni tud majd. A fekete kutyát befogadja egy bányász, és parázsa leteti. Az öreg férfit meg egyszerűen visszatolják. Azért misét nem mondanak érte. vége a számnak olyan hirtelen folytatjuk a beszélgetésünket, Sopotnik Zoltán költővel a belső közlés mai adásában a Young Fathers Toy című hal dalát hallottuk az előbb. Beszéljünk egy kicsit a szerkesztésről, eleve magadat is nagyon alaposan szerkeszted, aztán ott volt a telepcsoport, ahol egymás műveit csiszoltátok, volt a Préro prózarovata, és ami nagyon fontos, azt hiszem, hogy a József Attila körnek az füzet sorozatát szerkesztettétek orcsik Rolanddal. A, most a szerkesztés mennyire van benne az életetben? Tetedbe. Hát most egyáltalán nem, most inkább írok, és a saját szövegeimet szerkeztem meg, de már, szeret, már szeretném, hogyha, hogyha szerkezthetnék mondjuk könyveket, Ugy, ugyanúgy, mint annak idején a Rolanda, amikor csináltak, nagyon élvezetes Itt a hangok megtalálása, volt. felfedezése, egy kötet kialakítása, melyik volt az, ami számodra izgalmasabb, vagy kézenfekvőbb volt? Nem tudom, mennyire lehet ezeket a különböző dolgokat elválasztani egymástól, de... Hát mi nagyjából azt hiszem, hogy, hogy, hogy a, a rolandalmi mindent, mindent csináltunk, tehát örültünk, hogyha felfedeztünk egy, egy hangot, ugye egy költői hangot, és azt hogyan kell esetleg néha drasztikus eszközökkel lebontani, mondjuk egy költő esetén mondjuk a lírai hangot egy kicsit egyedivé, mert vagy úgy, hogy, hogy elmondani a költőnek, hogy, hogy mi az, amit csinálni lehetne, vagy mit javasolnák, és akkor vagy megfogadja ezeket a dolgokat, vagy nem. Tehát van, aki nagyon sok mindent meg, megfogadott, van, aki annyira nem. Mind a kettő nagyon jó volt. Azt gondolom, hogy a szerkesztőnek inkább az a dolga, hogy ne, ne megmondó ember legyen, hanem ha, igazából javasoljon, és észrevegye azokat a dolgot, amitől valaki egy kicsit egyedi, egyet, egyedi tud lenni, vagy a vers nyelvén egy kicsit igazítani és, és volt, amikor azt fedezted fel, hogy bizony téged utánoz, vagy te vagy rá kellett hatás, nagyobb hatással valakire, név nélkül, és azt próbáltad meg, megmutatni neki, hogy hogyan tud kijönni ebből a soppott ilyen, ilyen nem volt, ilyen nem volt. Volt, nem, volt akinél eh, eh, a ma, ma, ma dolgokat, kellett nagyon kapálni, voltak én egy Pollák Péter, de mondjuk én mondjuk saját magamat nem vettem észre. Magadat nem kellett kikapálni? Én nem voltam hatással annyira a, a, az, által, az általunk megkiválasztott szerzőkre, hogy akkor magamat kell egy gyomlálni belőle, hál' Istennek. Majd, tudom, majd ez. megnézzük ezt a hatástörténetet 5-10 év múlva. A civil életedről elárulnál valamit? Mert ha jól tudom, Salgótarjánban születtél, Tatabányán laksz, és ha minden igaz, akkor Budapestet ki is hagytad itt ebbe az egyik bányászvárosból a másik bányászvárosba való átköltözésbe vagy átérésbe. Én abszolút kiadtam, féltünk, vagy féltem a Budapestől, legalábbis amikor elköltöztünk Szałgóteremből. Annak idején igazából a más voltak rokonok, amikor úgy Ja, mi úgy döntöttünk, hogy, hogy lépünk salgó mer mert ott nem volt biztos egzisztenciánk, nem tudtunk semmit kialakítani, akkor először éjöttem, mint ilyen előhőrös, és én almás füzitőn, a rokonoknál laktam egy hónapig, és úgy kerestem a albéletet, illetve munkáját, és ugye szerencsétlenségem rá, vagy vagy szerencsémre tatabányát találtam meg, ott találtunk először albéletet, és ott találtam munkát, és akkor így jött, hogy hogy egyik bányász városból a másikba költöztem. Azt gondolom, hogy ez, ez valami ilyen felsőbb akarat. Mert gondolta így, hogy nekem ilyen bányász vá városokban kell élnem, ahol a, a kultúra nem annyira ám annyira virágzik, bár mondjuk Tatabányáról ez nem annyira elmondható, mert most már egyre, egyre jobb, meg egyre színesebb ott a kulturális élet. De, de ez, a csödő, ez a csöbörből vödörbe állapot, ez nagyon jellemző volt rám is, és, és azt, azt gondolom, hogy az egész egész egyéniségem ilyen, hogy akkor ide sem tartozom, meg oda se. Tehát én igazából nem éreztem a magam sajgó sem, amikor még ugye ott születtem, ott laktam, és nem éreztem magam tatabányainak sem. Tehát én ilyen, ilyen sajgó... Tehát ilyen Legalább út közben vagyok. talán otthon tudsz lenni. Most hallgassok meg ezt utolsó versetetem a mai adásban, utána pedig még visszatérünk egy beszélgetésre. Szlovákia szaga. Ez a város úgy hullott darabjaira, hogy még mindig talponál. áll. Nézem a szétporlatt tömbházakat, amelyek látszólag egyben vannak, de itt már a Szentlélek is hiába, ha a föld nem akarná, hogy kicsit még álljanak. Például tótné, az 56-ban kivégzett zöldséges özvegye hazamegy, megnyitja a gázt, és égbe hussan. Ez a történet van a vajákos élete alatt amikor a szomszéd a beszélget a kocsányos lépcsőházban. Két történet, egy ember, egy isten, két isten, három, fal. Egy nappal előtte az erkélyen állva még érzi szlovákja szagát. De az melyik tótné lehetett? Melyik palack? Melyik asszony szomszéd párás harca? És pontosan a lépcső, ahol álltak? Jó lenne megnézni azt a két ugyanaz lépcsőt. Közel a határ, azért érezhette valamelyikük a szagot. Vajon az a tótné hussant, aki attól retteget, hogy egyszer kiesik a nevéből a h, és hogyan áll most a néva sírján? És melyiken? I like the stories. I love the gun. Shoot an twice as I love the world of blood. Play right in my room. Is you were dead? You fall like a baby in the rise of give it's all I need right now to drive. Too drunk a bad Too drunk a bad Too drunk, too bad a helyi mekó Too drunk a bad A Dead Kennedy dalát hallottuk mai vendégünk Sopotnik Zoltán költő választásába, és a belső közlés mai adásába elérkeztünk ahhoz a ponthoz, amikor a zenékről kezdhetünk el beszélgetni. Az első választásod kicsit meglepett engem, Avishai Cohen, nekem is nagy kedvencem, de valahogy ezt a jazz tubuhalknak hittem hozzád. Én nem gondolom, hogy halk lenne hozzám, de teljesen ugye nekem az Avishai is még egy pár ilyen jazz zenész, ilyen teljesen újutokat kereső zenéjen nagyon tetszik, és azt gondolom, hogy én is újutokat új keresek, vagy legalábbis próbálkozom vele, és abszolút én, én nagyon sok mindent ha hallgatok, tehát a komoly zenét hát, hát tőleg egészen a black metalig, és a jazz abszolút az egyik kedvencem, az a viselikon meg főleg abszolút máshogy képzeli el a jazz, mint, a, mint annak idején hallottam volna, mindenféle hatások érik, és az nekem nagyon-nagyon bejön. Viszont a Dead -E amit az előbb hallottunk, egy picit helyrehozta nekem azt a ez az old sok old tév tévképzetet. Tév egy magyar szám volt, ez, ötből, a már megszűnt karabély együttesít, például a szöveg mennyire fontos neked, vagy inkább az atmoszféra, ez a sanszonos világ az, ami meghatározó. Hát a karabénál a szöveg nagyon erős, én azt gondolom, hogy, hogy az egyik, ugye a Gyáni Levent, aki a szövegeket és a zenét is írja, az egyik legjobb dalszövegíró Magyarországon, ezt megmerem ugye kockáztatni. Most ugye meg lehet hallgatni az új formációját, a halk zenekart, abban is hatalmas szöveg ezt tesz tanúságot, és a zene, ez a, a kelet-európai ilyen presszó, pánkos dolog, ez nagyon közel áll Hozzám, nem ilyen csatomás si, tehát ugye csatomás folytatónak gondoltam én a, a Leventét egyébként, és annak idei jakfizetként ki is adtuk a, a szövegeknek hát szerintem a 90 százalékát, és erre nagyon büszke vagyok, hogy, hogy elvállalta, hogy akkor én megkerestem telefonom, abszolút, és nekem ilyen szí, szívügyen volt, hogy ne, ne aludjanak el, és akkor ebből legyen kötet. Tomvécnek egy régebbi számát hallottuk, ő, általában kedvenced, Hát vagy? a Tomvéc az egyik legnagyobb kedvencem, abszolút mester. Én azt gondolom, a legnagyobb, hát ugye mondhatom azt, hogy a legnagyobb punk, vagy a legnagyobb, nem tudom, le, legnagyobb bármi, tehát mondjuk, a, hogyha Tomvéc számokat hallasz, akkor az igazából úgy van egybe egy Tomvéc dal, hogy, hogy teljesen szétesik, amikor elmegy a, a harmonika, a dobtól és a basszustól, a gitártól, de ezek nagyon szépen meg vannak komponálva, és nekem ez ilyen abszolút uh, a top 5-ben benne van a tonvész. És itt volt még a Toy című száma a Young fathers az egy ilyen frissebb szám, egy skót együttesnek a dala. Abszolút, ők, ők például egy ilyen másik oldalról nyúlnak a rap zenéhez, és, és abszolút átalakítják át ezt az egész fogalmat, hogy mi az, hogy, hogy rep Ugye az én szám, számomra, és, és nem ilyen sablonos utat választottak, hanem abszolút egy ilyen, ilyen nem tudom, mesi elasztikus mad, hoznak bele a, a rebbe. Köszönöm szépen, hogy ezt a számot is elhoztad. El is érkeztünk ezen mai adásunk végéhez. Vendégünknek, Zoltán költőnek köszönöm, hogy itt volt, felolvasta versét és megmutatta körül narrálta ezeket a zenéket is. Jövő hétfőtől néhány hétig az elmúlt év legjobb adáséból hallhatnak ismétléseket, a nyári szünet után pedig ismét új adásokkal, az irodalmi élet izgalmas szereplőivel és persze különleges témákkal is várjuk majd önöket. Én most addig is búcsúzom, jó szerencsét, megköszönöm egész éves figyelmüket a hangmérnök Burger Lajos nevében, és a további Képesztét kívánok! A műsorvezetőt Szegő Jánost hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.